Köszöntöm a kedves hallgatókat a Katpol Kávéház soron következő 16. adásában. Ma folytatjuk azt a beszélgetést, amelyet Omar Seifo-val elkezdtünk a múltkori adásba. Üdvözöllek ismét a műsorba! Szerbusz, köszönöm a hallgatókat! Felvenném ott a fonalat, hogy az előző részben is tárgyalt okokból és módon vannak olyan tényezők, amik hátráltatják azt, hogy Magyarországon egy épkézláb, vagy épkézlábtársadalom, társadalmi párbeszéd folyjon a biztonságpolitika témájában. Tudom, hogy ez egy marhára elkoptató kifejezés. Lehetne azt is mondani, hogy eszmecsere. Na most, hogy ennek az okairól beszéltünk a múltkori adásban. Véleményem szerint ennek van egy további oka is, amit viszont nem érintettünk. Ugye a biztonságpolitikai közbeszédnek az lenne ideális esetben a feladata, vagy funkciója, hogy hogy azonosítani lehessen a társadalom számára is a, azokat a biztonságpolitikai kérdéseket, a kihívásokat, amivel az ország szembesül. Na most egy biztonságpolitikai kihívás, az szerintem alapvetően két formát ölthet. Mondjuk egy kormány, meg egy ország számára. Az egyik az, hogy valamiféle rendőrségi, terrorelhárítási ügyet csinálunk belőle, illetve katonai feladatot csinálunk belőle. Ami lehet beavatkozás ugye a szövetségesek oldalán, vagy valami bármi más. Tehát alapvetően ez a két megivánulási formája lehet. Lehet persze diplomáciai feladat, vagy segélyezési feladat. Most ezt ugye nem, nem sorolom végig, de nyilván több opció van. Most a probléma az, hogyha Magyarországon bármiből hivatalos feladatot akarunk csinálni. Tehát, hogy foglalkozzon vele a terrorállítás, vagy, vagy a rendőrség, vagy a hadsereg, vagy a külügy. Azonnal szembesülünk azzal, hogy, hogy ezek a testületek is problémákkal küzdenek. Ez ugye nem titok, erről sokat szoktak ugye a médiában értekezni. Ugyanakkor addig se jutottunk szerintem el, hogy, hogy ezekről a kihívásokról bármilyen épkézzább eszmecserét folytassunk. És ennek az az oka szerintem, hogy ezekben a testületekben érvényesül egy sajátos ugye, belső logika. Ez az, hogy mint minden más hivatalos testületben, hogy a legtöbb a legtöbb ember csak a mindennapi dolgát végzi, és nem foglalkoztatja olyan kérdés, hogy mi, mi a felsőbb szinten a probléma, vagy mi az általános probléma, vagy ilyesmi. Ilyen ők egyszerű funkcionáriusok. Ugyanakkor van egy kis réteg, aki nagyon lelkiismeretes, meg sokkal akar hozzájárulni a feladatokhoz, és ugyanakkor látja a belső problémákat, ezekkel tisztában van. Viszont nekik nagy részt semmi ingerenciájuk nincs arra, hogy ezekről a problémákról beszéljenek, akkor sem, ha emiatt egyébként mondjuk retorziók őket nem érnék. És ennek szerintem az az oka, hogy a, ugye minden hivatalos testületben az egy fontos szempont, hogy a problémákat kiteregetni nem szabad. problémákat kiteregetni nyilván igazából sehol nem szokás. Tehát, tehát itt van ennek az a szakmai vagy ilyen működési része, ami, aminek minden cégnek megvan ez a fajta logikája. Tehát akik kifelé kommunikálnak, sok esetben látjuk, hogy gyakorlatilag belső célja, belső relevanciája van, amivel a belső, ami a belső pozíció, harcoszt, forrás, elosztást stb. érinti. Iván, ez egy nagyon kézenfekvő magyarázat rá. Szerintem van egy további magyarázat is, hogy ugye minden testületnél a felsőbb szinteken lévők meg vannak győződve arról, hogy Hiába is beszélnének a problémákról, mert azt a laikus úgy se érti, nem látja át. Ugye ez egy általános vélemény. Ez, ebben biztos hogy, vagy, hogy így van. Tehát ez befolyásolja őket, hogy a laikus ezt nem érti. Tehát sok esetben azt látjuk, hogyha valaki benne van valamiben egy szervezetben, akkor számára az a világ. Azt nem érti, hogy valaki hogyan nem értheti. Azt, hogy ez fontos dolog. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez minden esetben így van. Amikor a közbeszédet nézem, a, a, akármiről Magyarországon az egészségügy, ha rendőrség, a terrorrelállítás, bármi, ott ugye az van, hogy ugye a problémákkal szembesül néha a laikus közönség is, hogyha történik valami. Igen. És akkor nyilván megkérdezik, hogy de hát miért ilyen a helyzet. A közönség elég hálátlan, tehát a laikus közönség általában csak a problémákkal szembesül, mert ha minden rendben van, akkor azzal nem szembesül, mert az természetesnek veszi. Ez a titkosszolgálatoknál, meg hatóságoknál, akár, de akár az egészségügynél is azért fokozottan jellemző. Ugye nyilván azért nem értik a problémák okait, mert ezekről is nekik senki nem beszélt, vagy csak kevesen, tehát nincs a, a tudatukban benne. Lehet, viszont akkor jön az, amit az elején beszéltél, az intézményes struktúra, tehát ha a problémáknál sok esetben azért felelős is van, tehát hogyha egy struktúra nem működik megfelelően, akkor annak van belső felelőse is, nem lehet mindent egy külső szereplőre hárítani. Azért vegyük ezt észre, hogy Magyarország, de nem Magyarország közép-kelet-európa általában, azért nagyobb hatalmi távolságú kultúra, ahol aki a hierarchiában magasan van, attól elvárják, hogy tudja a dolgokat. De ez már az iskolában a tanárnál is így van, hogyha egy tanár azt mondja, hogy nem tud valamit, az elveszíti a legitimitását a diákok előtt. Nem így a kis hatalmi távolságú kultúrákban, például Skandináviában, ahol a tanár azt is mondhatja, hogy nem tudom, amire... Az a válasz, hogy hát jó, hát persze nem tudhat senki mindent, vagy nincs olyan, aki mindent tud. Tehát ö, szerintem egyrészt van ennek egy kulturális oka, hogy ö, azt beismerni, hogy valaki nem tud valamit, vagy valamit elrontott, ez a kompetenciának a rovására megy, ezáltal elveszíti a legitimitását az intézményi struktúrán belül, és alaikusok előtt is itt általában, amikor valami van, akkor az szokott jönni, ki a felelőse, és miért van ez így, és akkor miért nem vonják felelősségre, aki ott van. Tehát, vagy aki ezt például vagy valósan elkövette, vagy hibázott. Valamiféle ördögi kört látok ebben is, vagy sejtek, hogy mivel a testületi nehézségekről nem beszélnek azok, akik azokat ismerik, és felmérik, ezért a a laikus közönség, aki egyébként is hálátlan, ahogy mondtad, csak a problémák lecsapódását látja, és nem ismeri azoknak a mögötte sokait. Igen. És ugye itt jön a következő csavar a történetben, ami ugyanolyan jellegű csavar, amiről uh, már beszéltünk korábban: hogy uh, ha a testületben lévők uh, nem adnak erre valami verziót, akkor majd ad valaki másra verziót. Mert uh, a közéletben azért van arra igény, hogy ezekkel a, ezeknek a testületi problémáknak a következményeiről beszéljük. Csak ugye itt meg akkor az jön, hogy ugye elkezdenek a témához nem annyira értő emberek megjelenni ugye a közbeszédbe és adnak valami magyarázatot arra, hogy miért vannak ezek a problémák, amire a testületet ismerő belső emberek meg ugye egy undurodva reagálnak, mert ugye úgy vannak vele, hogy most ilyen külsős marhák mit okoskodnak itt a mi problémáinkról, ezt ők úgy sem tudják. És a végeredménye ennek az, hogy a problémák ugye megmaradnak, ugyanakkor a közönség meg továbbra is teljesen tanácstalan, hogy.. Igen, viszont megyük azt is figyelembe azért, hogy minden testületnek, minden intézményes struktúrának megvan a maga tehetetlensége. Tehát meg a, és a és a cselekvő képességének korlátja. Igazából, ha van is probléma, akkor azt nem olyan egyszerű megjavítani. És egy ilyen azért a kommunikáció is egy teljes dolog. Sok esetben nyilván ezért vannak sajtóosztályok, akik meghányják, vetik, nyilván különböző felelősökön megy át az, hogy mi az, amit lehet nyilatkozni egyáltalán, de éppen ezért, tehát ez is egy, szerintem egy kulturális sajátosság, hogy ö, ezek a szervek, de akár bármilyen szerv, de akár mikroszinten, mondjuk egy, egy vállalkozás, és itt Magyarországon vagy Közép-Kelet-Európában a biztonságra megy. Tehát ha nem mond semmit, akkor abból nincs különösebb baj. Ezért lesz egy szükségszerűen egy semmit mondó közlemény, meg egy, amit, ami nem igazán elégít ki mindent, vagy ne, ő nem válaszolja meg a kérdéseket. Ami megindítja viszont a spekulációt. És hát beindul természetesen az a logika is, hogyha, hogyha, hogyha valamiről nem beszélnek, akkor biztos titkolják, tehát biztos nagyobb baj van, mint egyébként. Ami persze egy természetes emberi reakció, a több összeesküvés elmélet éppen a tudásnak a hiányára épül. Mert hogyha van egyfajta átláthatóság, akkor nincs értelme találgatni. Hollandiában például, ahol a, az ablakokon sokáig nem volt függöny, vagy ez ilyen kulturális dolog, ott így nem volt jellemző az összes elvélet szemben például Magyarországon, vagy akár középkert Európában közel ahol a társadalmi csoportok nem látnak bele egymásnak a dolgaiba, ezáltal feltételeznek egymásról sokszor nem valós dolgokat, és ezeket túlkombinálják. Tehát nyilván egy magyarországi parasztember a 18. században nem tudta azt, hogy mi zajlik az uraknál a hogy hívja a szalomban, vagy a kaszinóban. És ezért feltételezte, ami sokszor egyébként így is volt, hogy éppen arra, arra, arról egyeztetnek az urak egymással, hogy hogy fogják lenyomni a napi bért. Ez szerintem egy, ez sokkal inkább egy ilyen kulturális dolog. Tehát ez átláthatatlan, hogy mennyire átlátható, mennyire, mennyire a kultúra, hogy mennyire átláthatóak egymás számára a társadalmi csoportok, az intézmények Magyarországon, közép európában kevésbé átláthatóak. Ennek az az eredménye, hogy tulajdonképpen egy jó színvonalú biztonságpolitikai közbeszéddel is nehéz bármire menni akkor, hogyha azt eleve nem lehet politikai intézkedésekre átváltani, hiszen hogyha az ember azzal megpróbálkozik, akkor eleve egy ilyen falba ütközik. Tehát azt mondod, hogy az adott intézmények, struktúrák, szolgálatok, hatóságok nem tudják az ő szakmai megfontolásukból folytatott politikát érvényesíteni, azért, mert nem tudják ezt lekommunikálni. Jól értem, hogy mit mondtad? Jól értem? mert Erre... lényegében igen. Tehát... Jó, de innentől kezdve ez egy újabb dolog, tehát egy újabb kulturális dologhoz értünk el, mégpedig ahhoz, hogy azért közép-kelet-európában, Magyarországon, dél európában alacsony a társadalmi bizalom összességében. És ez a bizalomhiány ez megva, megjelenik a mindenféle intézményes kapcsolatban is, de akár tár, mindenféle társadalmi kapcsolatban is, és mivel alacsony a bizalom a akár egy hivatal, egy ilyen hivatal vagy intézmény irányába. Az alacsony bizalomból viszont azt következik, hogy megfelelő pozíciókra lojális embereket ültetnek. A lojalitás meg a szakmai kompetencia viszont nem egyenesen arányos egymással. Tehát amikor Németországban például van egy kormányváltás, akkor a minisztériumoknak a bürokráciájához nem nyúlnak hozzá. Mert azt feltételezik, hogy mivel nagyobb a társadalmi bizalom, és a, ebből következően egy szakmai kiválasztódás történik, hogy aki ott van a minisztériumban, tegyük fel mezőgazdasági külügy, akármilyen minisztériumban, az egy szakember, aki nem politikus, és nem politikai lojalitás alapján fog majd a munkájában eljárni, hanem szakmai megfontolások alapján, és nem fog, nem fog bolykottálni, nem fog hátba szúrni senkit, mert szakmai alapon fog működni. Magyarországon azt látjuk, hogy mivel alacsonyabb bizalom, ezért, amikor van egy politikai változás, akkor az intézményekben is megtörténnek ezek a fejcserék, elsősorban a lojalitás alapon. Innentől kezdve viszont szükségszerűen nincs meg az a kompetencia. Tehát azért egy külügyminisztérium teljes átalakítása és az emberek teljes menesztése azért nyilván nem fogja a hatékonyságot növelni, mert előtte voltak. Fel, van felhalmatott tudás, tapasztalat, kapcsolati tőke, minden, amit az újonnan jövők nem tudnak igazából azonnal reprodukálni, tehát jön egyfajta megadás a folyamatokban. És akkor ez persze egy hatóság szintjén is ugyanígy megvan. Tehát, hogy amikor egy intézményben a politikai lojalitás dönt, onnantól kezdve nem feltétlenül a szakmaiság lesz előtérben, és nehéz lesz megmondani, hogy egy... és nem várhatjuk el azt, hogy szakmai megfontolások legyenek a meghatározóak, hogy azok legyenek a döntőek, amikor a politika fog ebbe beleakatkozni. Igen, és ugye a másik tényező az, hogy ugye a magyar társadalom egyrészt alapvetően ugye atomizált, individualista, amiről ugye sokan szeretnek értekezni, és ez lecsapódik úgy is, hogy ezek azok, azok a testületek, amelyeknek a feladata lenne biztonságpolitikai kihívásokra válaszolni, maguk is egy kicsit úgy elszigetelve léteznek a társadalomban, mert a társadalom nagy részének az égvilágon semmilyen kapcsolata nincs velük. Hiszen ugye a sorokatonasság se létezik már régóta például, és eleve kevesen vannak ott, nincs egy igazi beágyazottságuk a társadalomba, és emiatt a, a nyilvánvalóan létező problémákat ugye csak azok látják, akik benne vannak, vagy a, vagy a széles közönség, viszont így, ugye jó eséllyel semmit sem tud ezekről. Halványan lehet valami elképzelése, hogy hát igen, ott is biztos vannak problémák, de, annél, de ennél többet nem tud, mert, mert honnan tudna? Hát ugye nincs, ő nincs benne, nem ismer senkit, aki benne van, vagy azok nem is beszélnének róla, ugye és más sem beszél róla. És a hivatalos formában meg csak a kincstári optimizmussal szembesül. Hogyha már felosztod a kulturális sajátosságokat, ami szerintem indokolt, Körül kéne járni szerintem azt a kérdést is, hogy az, az a tudatlanság, ami például érvényesül Magyarországon a, az iszlám integráció nyugat-európai problémáiról, ahogy arra te is utaltál ugye a múltkori részben, hogy ugye nagyon sokan nem is tudják, hogy ténylegesen milyen viszonyok vannak Nyugat-európában például ugye ebben a kérdésben, az... Nyilván abból is fakadhat nagy részt, hogy a magyar társadalom alapvetően zárt. Értem ezt úgy, hogy nincs lényegi kölcsönhatásban a külvilággal, mert ide nem települnek be más kultúrából származó emberek. Ugye Magyarországon van egy jelentős kivándorlás, csak ez a kivándorlás nem eredményezi azt, hogy a magyar társadalom általános ismeretei nőnének, mondjuk a nyugat-európai muszlim kisebbség problémáiról. Tehát a, a tudás nő, de azért azt is látni kell a kivándorlás kapcsán, hogy olyan emberek vándorolnak ki, akik igazából valamilyen szakmai képesítéssel rendelkeznek, ezáltal ők bizonyos szegmensét ismerik behatóan a világnak. Tehát itt egy egészségügyi dolgozóról van szó, vagy akár egy építőipari munkásról, egy informatikusról. Tehát ő kint, ott belecsöppen egy helyzetbe. Lát valamit, viszont azzal, hogy ő kiköltözött fizikailag, még nem válik nyugati emberré, aki abba a kérdéskörbe szocializálódott vele. Mert ahhoz, hogy a, vagy megértsük a köröttünk lévő világot, ez egy megismerési folyamat. Tehát a legtöbb kivándorló ő, magyar, ő a magyarországi ismeretet, tudása, szocializációja alapján látja, értékeli a nyugati eseményeket. Ami azt jelenti, hogy nyilván itt lesznek bizonyos analógiák a dologban. Tehát, hogy, tehát amikor például a, a nyugati ö, muszlimokról beszélünk, akkor itt sok esetben ez a cigányság analógián keresztül jelenik meg a magyar közbeszédben, leginkább a már kivándorlók által, hogy van egy nem-európai tömeg, aki hajlamos a bűnözésre, akik nem lehet integrálni. Tehát, ami lehetnek ebben részigasságok, de ez egy nagyon leegyszerűsített kép. Nem beszélve azért arról is, ami egy érdekes jelenség, például Nagy-Britanniában. Tehát Nagy-Britanniában a legerősebb iszlám éppen a kivándorló lengyelek és kelete más kelet-európaiak, köztük magyarok között van ami nem feltétlenül annak tudható be, hogy a lengyelek nagyon nagy katolikusok, kulturálisan nyilván, de vallás gyakorlás szinten azért nem feltétlenül, hanem sok esetben hát két dolognak. Az egyik az, hogy van azért egy erős lengyelellenesség, meg kelet-európai ellenesség is Nagy-Britanniában. Ezáltal, hogyha van egy, becsatlakoznak ebbe a diskurzusba ezek a kivándorló kelet-európaiak, ezzel jelentős részben a saját kintlétüket is legitimálják hiszen ők európaiak, hiszen ők fehérek, hiszen ők keresztények, és van náluk még idegenet is abban az országban. Nyilván itt azt nem veszik figyelembe, hogy a brit nemzetképnek a kialakulásában ugyanúgy benne voltak már a 18. század vége óta az indiaiak, a pakisztániak, különböző afrikaiak is. Tehát más a nemzet teljesen. Tehát ez valahol egyfajta ilyen önigazolás is. A másik az, hogy amit most látunk Magyarországon is, de akár egy Kelet-Európában, de nyugaton ugyanúgy megvan, folyamatosan zajlik az európaisága, kereszténység identitásának az újra definiálása. Tehát azzal, hogy valaki ellenében határozzuk meg önmagunkat, ezáltal jobban tudjuk, hogy kik vagyunk, de hát azt legalábbis tudjuk, hogy kik nem vagyunk egészen biztosan. Ö, és itt sokszor, tehát az is látszik azért, hogy így a személyes tapasztalatok ennek fényében interpretálódnak, vagy kerülnek haza. Rendszeresen tehát találkozunk olyan beszámolókkal, hogy Magyarország részéről, vagy a nógózónák, vagy úgynevezett nógózónák nyugat európában hogy, hogy mert oda nem akar bemenni a, a belga szomszédom sem, vagy nem olyan németek sem mennek be. Hát É, igen, igen, nyilván egyébként Magyarországon is vannak olyan kerületek, ahova az ember nem szívesen megy be, mert az ő személyes komfortzónája nem, ez nem, nem kompatibilis. Ettől viszont ez még nem lesz nógózóna, ez nem jelenti azt, hogy a rendőrség elvesztette az uralmát, és bandák uralják az utcákat. Ez egy személyes dolog, hogy ki, az, ki hol érzi jól magát. Tehát Magyarországon is vannak kőbányának olyan részei, ahova nyilván be lehet menni, és be is mennek emberek, csak miért menné oda? Mert egy lakónyegyed, mi, mi dolgod van ott, nem kellemes, és ennyi. Tehát Szóval az információ sokszor ilyen csatornákon keresztül is hazáramlik, ami valahol egyfajta önigazolás. Tehát, és, már, és ez nem csak a politikának az önigazolása, hanem az embereknek is az önigazolása, és sok esetben a ha most Magyarországról beszélünk, az évszázados nyugattal szembeni komplexusnak a ledolgozása, és egyfajta egészséges öntudatnak a kiépítése. Hiszen a nyugat már pusztul, már aldoklik, vége van, de mi még tartjuk az De Ez egy pozitív önkép, aminek az élet egyéb területén rengeteg pozitív hatása is van. Örülök neki, hogy felhoztad a nógó zónákat, mert... Elég jól csatlakozik ahhoz, amit én is úgy próbáltam elmondani, hogy nyilván az eleve egy probléma, hogy mit definiálunk no zónaként, mert az többféle dolgot jelenthet ugye, többféle embernek, de mondjuk az már egy régi tapasztalat, hogy ha muszlim bevándorlókat nézzük Nyugat-Európában, hogy több-kevesebb mértékben, de ők is hajlamosak, Papírforma szerint vallási, de szerintem inkább etnikai enklávékba tömörülni. Több, ugye ez, ez országonként változik, mert mondjuk Németországban, tudtommal, annyira nem jellemző, Franciaországban nagyon jellemző, hogy a biteknél is. Itt, itt, már nagyon sok összetevője van a dolognak. Tehát itt egyrészt kikérkeztek, és kikérkeztek, honnan érkeztek és hova érkeztek. És tehát azért nézzük meg, Nagy-Britanniában azt látjuk, hogy az osztályidentitás az egy egészen erős dolog. Tehát amikor a pakisztáni munkások megérkeztek, vagy, a munkás, vagy azok a pakisztániak megérkeztek, akik a későbbiekben a munkásosztályba integrálódtak, vagy az lett az ő közegük, akkor ők általában a fehér munkásosztállyal keveredtek, és a fehér munkásvidékekre költöztek. Tehát sok esetben náluk, és egyébként érintettek is társadalmilag. Tehát azt látjuk, hogy Nagy-Britanniában, sokkal inkább osztályalapon vannak meg ezek a negyedek. És nagyobb esélye van egy pakisztáni munkásnak arra, hogy brit munkásokkal haverkodjon, mint hogy egy felső-középosztálybeli pakisztánival haverkodjon. Franciaországban azt látjuk, hogy egy ilyen centralizált országról van szó, ahol nagyok a társadalmi távolságok. Éppen ezért a különböző migránsok a többségi lakosságtól távoli lakótelepekre kerültek, de nem vallási alapon. Tehát itt a, a keresztény afrikaiak ugyanúgy begyülnek az arab muszlimokkal. Ez nem egy vallási alapú szegregáció. Ha megnézzük Belgiumot, azt látjuk, hogy egy oszlopos társadalom volt, ahol a falamandoknak, vallonoknak, meg német kisebbségeknek megvoltak az alternatív társadalmi intézményeik, és szegregálva is laktak egymástól. Egy ilyen területen a muszlimok is szükségszerűen egy új társadalmi oszlopot hoztak létre szükségszerű volt a szegregáció, mivel nem tud, mert nem volt olyan, hogy belga nemzet. Nem tudtak volna olyanba beintegrálni belg a nemzet, mert hát is volt olyan. De az viszont tényleg tagadhatatlan, hogyha egy környéken muszlimok laknak, akkor ott a boltok például az ő igényeiket fogják kielégíteni. Tehát kisebb eséllyel fogsz alkoholt kapni. Az, hogy éppen a boltos ezt mivel magyarázza azzal, hogy a kutya se akar alkoholt venni, ezért nem, nem árul, vagy azzal, hogy ő vallás miatt nem árul. Az igazából mindegy, mert ott, ott ez, tehát ott ez egy, egy, a környéknek a realitását tükrözi, Viszont azt látjuk, hogy az ilyen környékeken lévő nagyáruházak, amik multik és központi raktárból dolgoznak, ők árulnak alkoholt. És nyilván vannak ilyen vadhajtások, mint amit egyes médiumok szeretik általános jelenségként bemutatni, az ilyen seriájárőket, meg stb., de azt látjuk, hogy ez egy ilyen, ezek olyan esetek, amikre van precedens, kétségtelen, tehát valóban vannak olyan pluszrált vallásos fiatalok, akik kisebb csoportokban ott őrjáratoznak és zaklatnak embereket, viszont ez gyakorlatilag olyan, mint azt mondanánk, hogy Magyarországon, vagy mondjuk, nem tudom, Lengyelországban, Csehországban, neonáciőrjáratok vannak. Mert biztos, hogy van ilyen, hogy pár fiatal úgy gondolja majd, hogy majd rendet tesz, de az állam az a, meg a hatóságuk nyilván az orrukra is kopintanak. Ugyanezt látjuk Németországban, nagy britanniában hogy ahol ilyen esetek voltak, ott a rendőrség nagyon hamar rendbe is tette ezeket. Tehát attól, hogy pár embert zaklattak, ez nem egy általános jelenség. Igen, és ami, ami például Németországot illeti, ott én legalábbis ilyen leírásokból, meg elmondásokból úgy tudom, hogy például ilyen önkormányzati előírások, meg rendeletek miatt nem alakultak ki olyan kvázi muszlibenklávék a nagyvárosokban, mint ami jellemző Franciaországból, hogy a biteknél, tehát hogy eleve meg is akadályozták, hogy ilyenek létrejöjjenek. És például ennek tudható be, hogy nem nagyon történtek olyan zavargások, gyújtogatások, meg ilyen hasonló incidensek, melyekkel mondjuk Franciaországon, meg a biteknél az ilyen Muszliben problémáit azonosítják, mert hogy ott viszont több ilyen incidens történt már. ugye? befelejtsük el, hogy azért a francia fővárosokban az autógyújtogatás az egy kiállt hogy általában bevándorlók által elkövetett dolog, de nem feltétlenül muszlim bevándorlók által, hiszen az ott élő afrikai fiatalok, akik többnyire keresztények, ugyanúgy gyújtogatnak autókat. Tehát itt, hogy azt látjuk, hogy Svédországban az iraki asszír keresztények által fenépesített szöldeltájéből ugyanúgy menekülnek a született svédek, mint a muszlim környékekről. Tehát itt ez sokkal inkább egy kulturális dolog. De amit Németországról mondtál, azért azt sem szabad elfelejteni, hogy Németországban a 4,5 millió muszlimból 3,5 millió török, ahol az etnikai identitás legalább olyan erős, mint a vallási identitás. Elmúlt időszakban nyilván ez részben a török politika, aminek azért van egy hatása a, német muszlimok, a németországi muszlimokra, meg az általános közbeszéd miatt a, a bevándorlót, Probléma az egyre inkább egy muszlim problémává válik a közbeszédben Németországban, és valóban, tehát a terrorizmus kérdése az egy vallási probléma. A közbiztonság kérdése az már sokkal inkább egy kulturális kérdés, és nem is feltétlenül vallási profilú. Noha ezt itt szeretjük leegyszerűsíteni. Egyébként ez az egyik legfőbb különbség az itthoni közbeszédben, meg a nyugati közbeszédben, hogy mi ezt tép nélkül tehetjük meg, és igazából nincs, ne, nem jár különösebb következménnyel, meg nincs, nincs társadalmi tétje a dolognak. Nálunk ez egy elvont, absztrakt kérdéskör. Ezáltal nyugodtan mondhatunk bármit, és akkor sincs igazából baj, hogyha lövünk, vagy nem pontosan diagnosztizáljuk a helyzetet, mivel nem egy társadalmi probléma nálunk. Ott, külföldön földön azért, vagy ahol ő érintettek ebben a problémában, Nyilván a hatóságoknak, a, a kutatóknak, mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, nagyobb ismeretpalmazza van. És nem azért nem fogalmaznak meg bizonyos problémákat sokszor, mert hogy ők politikailag korrektek, sokszor persze azért is, hanem sokszor azért, mert egyszerűen ezek a problémák, ahogy mi szeretnénk látni, vagy ahogy populáris, populistább módon megközelítik és megfogalmazzák, úgy nem igazak. Én is mindenképpen rossz letnek tartom, hogyha. Nyugat-Európát egy ilyen ö, egységes, vagy azonos ö, egészként kezeljük, hogyha a, az integráció, meg a bevándorlás, meg a muszlim kisebbségek témakörével foglalkozunk, mert tényleg, ha be, a, akár a muszlim kisebbségek összetételét és létszámát nézzük, akár általánosságban véve a bevándorlást, majdnem minden nyugat-európai országban különböző a helyzet. Ilyenkor nincs értelme annak, hogy nyugat-európai bevándorlásról beszéljünk, hogy a nyugat-európai kisebbségekről. Na most ami ja. a... Igen? Ja, nem egy nagyon távoli példát, akit szerettem volna csak közbeszúrni, hogy itt van Mexikó, meg a mexikói bűnbandát, és mexikóiak által lakott környékek kérdése az Egyesült Államokban. Tehát ha valakik nem, nem muszlimok, akkor, a Mex... akkor azok a mexikóiak. Viszont azt látjuk, hogy hasonló probléma jelenik meg ott is, mint itt Európában a muszlimok által lakott környékeken. Tehát ez sok esetben egy társadalmi, vagy inkább egy, hát igen, társadalmi kulturális kérdés, nem vallás. Nyilván vannak vallási rekületei és a dolognak, viszont nem feltétlenül olyan mértékűek ezek, mint, mint azt, mi mint tudjuk a tudmugeit. Hát igen, és az a, az a tét nélküliség, amit magyar viszonylatban mondtál, az szerintem nagy részt magyarázza a pont a tájékozatlanságot is, mert Azért hoztam föl ugye, a kivándorló magyarok példáját, mert lehet, hogy több százezer magyar él például Németországban, de az nem jelenti azt, hogy a nagy részüknek, vagy akár, a vagy akár egy fontosabb töredéküknek mindennapi tapasztalata van a mondjuk a Németországban élő akár török, akár nem török, muszlim kisebbséggel. Pont azért, mert még Németországban is azért olyan mértékben érvényesül ez az enklávé effektus, hogy mindennapi tapasztalata egy magyar bevándorlónak ne legyen ezekkel az emberekkel, legfeljebb akkor, hogyha vesz egy giroszt, vagy ilyesmi. És a másik dolog meg az, hogy ugye az az ismeret, amire mégiscsak szertesznek ilyen-olyan módon ugye a, a britekhez, vagy a németekhez kivánduló magyarok, az már nem jut vissza Magyarországra, olyan formában, ami növelné a társadalomnak az ismereteit a, ezekről a kérdésekről. Legalábbis én így látom. Igen, illetve hát visszajutnak az egyéb ö, hangok is, tehát itt például Forti Miklós unokájáról akár beszélhetünk, aki, aki Mandineren volt vele egy interjú a, talán egy évvel ezelőtt, aki Nagy Britanniában élt, és ő is azt mondta, hogy nincsenek lógózónák, amire. A válasz az volt leginkább, hogy hát nagyapja forogna a Síriában, hogyha ilyen, hogyha látná, hogy milyen unokája lenne. Tehát nyilván, mivel Magyarországon látható a politikai szándék is, azt mondanám, hogy Magyarországon többen érdekeltek ebnek a narratívának a fenntartásában, mint amennyien a nem fenntartásában érdekeltek. Mert a fenntartásában abban konkrétan érdekelt, társadalmi, politikai intézményes csoportok vannak. A nem fenntartása meg igazából nem szívügye senkinek. Mert hát kinek lenne szívügye? A Magyarországon élő, nem tudom, 5000 muszlimnak? Tehát ja, nekik lehet, hogy igen, csak nem feltétlenül jelentenek akkor a lobbyerő semmilyen szinten. Vagy nyilván most erre a pár száz kutató, aki ezzel a témával foglalkozik, és aki igazából fogja a fejét és szopog, amikor hallja a, ezeket a jelentéseket, Hát ők is lehető vannak, de elég kevesen. Humoros egyébként, hogy rengeteget beszélünk Magyarországon arról, hogy nyugat-európai országokban milyen sok problémát okoznak a muszlim kisebbséghez tartozók ilyen vagy olyan módon. De ennek ellenére én nem nagyon emlékszek olyanra a közelmúltból, hogy a Magyarországon élő muszlim kisebbség akármilyen Társadalmi felháborodást kiváltott volna. Bármivel. Tehát az sem mindegy, hogy hány emberről beszélünk és milyen emberekről. Tehát Magyarországon hozzávetőleg beszélhetünk öt, maximális becslések szerint 10 ezer emberről, ebben benne van a török bíroszós, a magyar áttért, akinek a, aki muszlimhoz ment hozzá, tehát itt ez egy nagyon összetett csoport, akik közösséget sem alkotnak. Tehát ez az öt ezer ember, oké, jelentőség Budapesten él, de mégis szana szép az 5000 emberből hozzávetőleg el, ö, ilyen 500 ember lehet, aki úgy, ahogy valamikor eljár egyáltalán mecsetbe vagy közösségbe. És akkor azt nem is számoltuk, még, hogy hányan isznak alkoholt, és hogy ez így hányan, hányan imádkoznak ebből nati szinten, vagy tesznek eleget a vallási előírásoknak. Mert mert nem alkotnak közösséget, ezáltal nem szembetűnő a jelenlétük, nem foglalnak el utcákat, köztereket, és szükségszerűen integrálva élik az életüket, van egy civil életük is, ami mellett ők mellesleg muszlimok. Arról nem is beszélve, hogy itt azért a középosztályról beszélhetünk, vagy legrosszabb esetben is a szolgáltató iparban, tehát mondjuk vendéglátásban dolgozó külföldiekről, akik nem sok vizet zavarnak, és nem jelennek meg egyébként semmilyen szinten riválisként, még így gazdasági szinten sem. Tehát Magyarországon ez a kérdés nagyon ártatlan dolog. Tehát, de azt látjuk, hogy azért most, amikor hirtelen megjelent félmillió ember, mondjuk tavaly a migrációs válság kapcsán, akkor ezek a félelmek teljesen legitimen egyébként elő is jöttek. Mert itt egy nagy ismeretlen embertömegről volt szó, aki megjelent az országba hirtelen. Ami egy teljesen természetes reakciót váltott ki az emberekből. Ez, ez csak egy észrevétel a részemről. A magyar tájékozatlanságra szerintem egy jó példa volt az, amikor a Brexit után sok magyar kivándorlót meginterjú voltak különböző újságok, meg híroldalak, és a legtöbbjük elég kétségbe esett meg kiábrándult hangvétellel, adta elő, hogy mennyire csalódott, meg mennyire megrázta az eredmény. Mert hirtelen egy rádöbbent, hogy tulajdonképpen ilyen idegen gyűlölők és ilyen prolik tömegével van körbevéve Angliába, ami valószínűleg addig egyáltalán nem tűnt fel neki, és nem is gondolta arra, hogy itt olyan feszültségek léteznek például az angol társadalomba, ami egy ilyen népszavazási eredményt is okozhat annak ellenére, hogy ezek az emberek ugye ott éltek, abban a közegben. Jó, ezt Ilyen, tudom, ez a mellékes, csak úgy mondom. Ezek az ellenérzések nem jelennek meg feltétlenül a hétköznapokban. De azt nyilván egyértelmű, hogy a Brexit az nem elsősorban a már évtizedek óta, 60-as, 70-es évek óta ott élő muszlimok, pakisztániak ellen irányult, hanem a kelet-európaiak ellen, lengyelek, románok, bolgárok ellen. És itt akkor ugyan, bejön ugyanaz a helyzet, hogy Nyilván sokkal kellemesebb azt gondolni, hogy már a britteknek is elegük van a migránsokból. A migránsok alatt természetesen azokat értjük, akikből nekünk van elegünk, nem, nem feltétlenül saját magunkra gondolunk. Mi, mi természetesen mások vagyunk, hiszen európaiak vagyunk, fehérek vagyunk, és miért ne lenne helyünk nagy britanniában ezek a hülye britek nem értik meg, hogy nekik szükségük van ránk, mert, mert mi, mi vagyunk az igazi Európaiak, és ők pedig a sírűk a társágok. Persze lehet, hogy ez lesz a végeredmény, ez nincs kizárva, de ezzel együtt azért nem teljesen biztos, hogy ez lesz a végeredmény. Mellesteg egy olyan sejtésem azért van, hogy a kelet-európai bevándorlókkal szembeni ágálás a briteknél azért biztos sok esetben elfed egy olyan ellenszenvet, ami általánosságban véve az idegenek ellen irányul, és azon belül is inkább elsősorban mondjuk a pakisztániak, vagy, a, vagy akár a karibi bevándorlók ellen. Csak a brit közbeszéd olyan, hogy a kelet-európai bevándorlók elleni ágálás az még mindig egy többé-kevésbé elfogadott, legitim vélemény pakisztániakkal szemben, vagy indiaiakkal szemben, az már nem. Igen, azért e e ezt, ezt nem lehet kizárni. Tehát erről konkrétan nem láttam kutatásokat, vagy erre vonatkozó információt. Lehet, hogy igazad van. Ez, ez tényleg teljesen lehet, de azért ne felejtsük el, hogy az egyiknek van pétya, a másiknak kevésbé. Tehát az egyik esetben állampolgárokról beszélünk, a másik esetben nem állampolgárokról. Tehát azt látjuk, hogy a nem állampolgárokkal szemben nagyon könnyű fellépni. Lásd, Magyarországon a a migráns kérdés. De, de ha, ha például meg vagy akár Franciaországban, ahol Nikolás Sárközi a cigány táborokat fogta és felszámolta, mert hiszen úgy gondol, tehát 30 ezer nem állampolgáról volt szó, aki így nyugodtan kibaderolt. Viszont azért a saját polgárokkal szemben fellépni, az mindig van egyfajta tétje. Tehát Magyarországon is látjuk, hogy azért a miközben mi nagyon meg tudnánk oldani a nyugat-európai integrációs problémákat, a saját integrációnkhoz és saját társadalmi csoportjainkhoz sokkal óvatosabban nyúlunk, mert ennek tétje van. És nálunk is akkor előjön az a fajta politikai korrektség, ami valójában nem, nem minden esetben a kásának, a, forrókásának a kerülgetése, hanem egyszerűen a felesleges, teszültségek szításának az elkerülése. Az a baltával való operálás, ami, amire rendszeres felszólításokat láthatunk a magyar közéletbe, a nyugat-európai problémákra vonatkozóan, és amit ugye említettél az egyen ezelőtti adásba, az részben pont a tájékozatlanság miatt felelőtlenség, vagy ha nem is felelőtlenség, de akkor egy meddő időpocsékolás, mert inkább meddő, mint felelőtlen, hiszen azért nem felelőtlen, mert nincs tétje. Tehát azért azt nyilatkozni a köztévében, mondjuk fő műsoridőben, hogy Nyugat-Európa polgárháború küszöbén áll, tehát, és akkor azt mondjuk, hogy Nyugat-Európa, tehát nem az, hogy Németországnak ez a területe, tehát egybe akkor Írországot, Spanyolországot, Nagy-Britanniát, Franciaországot, Németországot. Tehát ezt kijelentem, hogy Nyugat-Európa polgárháború szélén áll, mérhetetlenül kisebb tétel jár, mint azt mondani, hogy borsod a polgárháború szélén áll. De egyébként nem is igaz, hogy borsod a polgárháború szélén áll, mert hogy vannak közbiztonsági kér problémák, és vannak társadalmi feszültségek, az nem azt jelenti, hogy polgárháború szélén áll valami. Mert azért a polgárháborúhoz kellenek szemben álló szervezet kell az, hogy úgy érezzék a felek, hogy nekik már nincs mit veszteniük. Tehát szíria 2011-ben a megkezdésekor a polgárháború szélén állt. Azt kijelenteni, hogy mondjuk, nem tudom, Bajorország a polgárháború szélén áll, hát ez egy elég merész dolog. A meddő időpocsékolás jelzőt azt azért is használtam, mert ha bárki Magyarországon nagyon radikális intézkedéseket forszíroz mondjuk Nyugat-Európába, az azért is meddő vállalkozás, mert a magyar közönség nagy része jó, jó eséllyel nem tudja azt, hogy a helyzet egyáltalán nem ennyire kiélezett. Továbbá valószínűleg azzal sincs tisztába, hogy az ilyen intézkedésnek egyébként sincs az égvilágon semmilyen politikai realitása. Tehát igazából két formában is egy kicsit félrevezetik ezzel a közvéleményt, hogyha ilyesmit javasolnak ugye a médiában azért az üzenet tudjuk, hogy belső fogyasztásra szól, és általában olyanoktól érkeznek, akik még Magyarországon sincsenek döntéshozói pozícióban. Tehát ők általában olyan médiaszereplők, akik azért médiaszereplők, mert ezt mondják, és ezáltal egy olyan diskurzust erősítenek, aminek adott médiumok vagy politikai csoportok számára haszna van. Tehát itt nem, nem tényleges javaslatról van szó egyáltalán. Tehát itt... Nem tényleges javaslatról van szó, csak az a probléma, hogyha a gyanútlan magyar közönség ilyen javaslatokat, vagy felvetéseket hall, akkor lehet, hogy tényleg azt fogja hinni, hogy az ilyesmit tényleg meg is történhet Németországban is, tényleg lehetnek ilyen intézkedések, vagy lehetnek ilyen fejlemények, és akkor majd lehet, hogy tanástalanul néz, amikor ez mégse következik be. Ennek maxim az lett a következménye, hogy aggódó magyar szülők nem engedik el e, a gyerekeiket e, osztálykirándulással, nem tudom, Franciaországba, de mondjuk nyugvaséjel nem is lesz rá pénzük, hogy elküldjék, de azon mondjuk csodálkoznék, sőt legalábbis a gazdasági kivutatások nem azt mutatják, hogyha megállna a munkaerőnek az elvándorlása, a erős kész kelet európai fiataloknak a nyugatra áramlása. Mert noha azért a nyugat, azt hiszük, hogy polgárháború szélén áll, azért még mindig olyan lehetőségeket kínál anyagilag életminőségben, ami, nem, ami, ami elég vonzó egy fiatal számára. Tehát valami fura okból nem a nyugati fiatalok jönnek kelet-európába, hogy nem a nyugati polgárok jönnek, hát és jönnek nyugati polgárok turistának, erasmusos diáknak, illetve nyugdíjasként élvezni azt a pénzt, ami otthon nem lenne elegendő olyan életszínvonalra. De arra, hogy tömeges kelet, nyugatról keletre áramlásról lenne, hát az, az még talán elég távol van. Másrészt meg azért hasznos lenne, hogyha a magyar lakosság többet tudna az ottani viszonyokról, abból az egyszerű hogy hogy az egész ország, Jövője is nagyon sokban függ a németországi fejleményektől, hiszen a Németország mégiscsak az EU hegemón hatalma, ugye a gazdasági kapcsolatok nagyon szorosak, ugye Magyarország meg Németország között, tehát hogyha ugye, amilyen irányba Németország megy vagy elmozdul, az akkor húzni fogja maga után többek között ugye Magyarországot is, tehát igazából egy, itt egy kiszolgáltatott helyzetben vagyunk országként és emiatt mégiscsak olyan hasznos lenne, hogyha valami reális képünk lenne arról, hogy például Németországban mi van. Mondjuk az, jó, a Franciaországot most itt azért nem említem, mert azért annyi, annyi kapcsolat végkép nincs, mint a németekkel. Igen, tehát ez azért mind kommunikáció kérdése is. Tehát azért azt ne hívjük, hogy a kormányközi kapcsolatokban a magyar vagy szlovák, vagy lengyel, vagy cseh polgárnak nagy beleszólása lesz. Tehát itt azt kell látni, hogy van a kármosvány szaltásról beszünk ennek, beszélünk egy komoly belpolitikai tétje, van egy komoly ö, külpolitikai tétje, de ö, azért a közélemény az változtatható dolog. Tehát, hogyha tegyük fel, Merkel, aki mai napig a legnépszerűbb német politikus, ha ezt szeretjük elfelejteni, vagy ezt szeretjük a németek be betudni, ha tegyük fel ő nem lesz kancellár a következő menetben, akkor nagyon könnyen el, ki lehet majd jelenteni, mert hiszen a közvélemény az nyilván nem politológusokból és nem német politikai szakértőkből áll, lehet majd jelenteni, hogy e Merkel elment, innentől kezdve minden jó irányba megy. És akármi is lesz a következő német kormányzat, vagy akár ki lesz a kormányzat, egyébként már most látjuk, hogy változik a politika, már a merkeli politika változik, tehát látjuk azért az akciótervét Merkelnek, amit a közelmúltban adott ki, titkosszolgálatok hatal, pozíciójának az erősítéséről, a hatóságok fel, felhatalmazásának a kiterjesztéséről, különböző migrációs kérdés, hogy változik a politika. Tehát a politika szükségszerűen változik, nem személyi töltünk. Tehát az a politikai pálya, ami most Németország van, azt nem az adott politikus jelöli ki egy személyben, pláne, hogyha ismerjük azért a német döntéshozatal. Tehát tudjuk, hogy a kancellár az nem egy elnök. Egy kancellár, különösen a német rendszer, a második világháborút követő, alkotmányos garanciák miatt állandó kompromisszumokra van kényszerülve, és nem összpontosul annyi hatalom a kezében, mint most Merkel kapcsán, ezt így hinnénk. Van egy társadalmi folyamat, egy társadalmi elégedetlenség, ami a jövőnek a politikáját irányítja, tolja egy irányba, és szinte lényegtelen, hogy ki az, aki ennek a legtetején ül. Ezzel együtt, hogyha fel, lesz egy kormányváltás, vagy lesz Merkel politikájában egy váltás, akkor a magyar médiában, ha ezt a politikai érdeket úgy kívánják, elő lehet adni, hogy most már Németország a jó úton van. Természetesen azon az úton, amit mi mindig mondtunk, és gyakorlatilag mi mondtuk meg nekik, hogy mit kéne tenni, és ránk hallgattak. Tehát ez kommunikációnak a kérdése egyedül, és nem utolsó sorban az önképnek az kérdése. Hát igen, és az lehet, hogy most Merkel növekvő elégedetlenséggel, meg ellenzéki erősödéssel néz szembe, tehát ettől függetlenül az tény, hogy pont azért lehet egy elég stabil vezetői pozícióban most már kb. 10 éve, mert, mert megőrizte azt a német jóléti államot, ami a folyamatos gazdasági növekedés révén biztosít egy elég kényelmes összességében egy kényelmes ugye, társadalmi környezetet. Tehát, a politikusok nem mindenhatóak. Vannak társadalmi folyamatok, amelyek aktuális vezetéstől függetlenek. Tehát az, hogy a német társadalom előregszik, és nem születnek gyerekek, az nem mert Merkelnek köszönhető. Ez egy évtizedes folyamatnak az eredménye. Ezzel így lehet valamelyes kokozgatni, de nem biztos, hogy ez egy hirtel... Úgy Úgyhogy egyébként azt ne felejtsük el, hogy Németországban sokkal jobbak a szociális támogatások, és sokkal jobb eséllyel indul neki egy mama vagy egy anyuka, egy fiatal pár, a mint Magyarországon. Tehát ezek összetettebb folyamatok ennél, tehát hogyha azt vizionáljuk, mondjuk, hogy Németország elbukik, és ez és az lesz, ez nem feltétlenül egy politikusnak köszönhető. Ez egy hosszú távú folyamat, hiszen azért tehát minden kultúrának, országnak, rendszernek megvan a maga pályája, meg vannak a maga ciklusai. Ez egy olyan nagy tehetetlenséggel rendelkező folyamat, nem merkelen múlik elsősorban. És bárki lesz, ha tegyük fel holnap az alternatívekül Deutschland kerülne hatalomra, akinek egyébként úgy tűnik, hogy egy protestpárt még mindig, tehát hogy konkrét gazdaságpolitikája nagy szavakon kívül nagyon igazából nem látszik még, hogy mi legalábbis. Azt tudja, hogy nem akar migránsokat Németországban, tehát kérdés, hogy ők mit tudnak csinálni. Tehát ők attól, hogy mondjuk ők kerülnek hatalomra, nem fog több német gyerek születni. Tehát ami viszont a gazdaságot tovább fogja nehezíteni. Nyilván Kelet-Európából továbbra is szikkezzák majd el a munkaerőt. Azzal, hogy Kelet-Európaiak érkeznek, szükségszerűen alakul majd át a társadalomnak a struktúrája. Ezáltal alakulnak át az erőviszonyok. Mindegy ilyen nagyon sok összetevős folyamat. Tehát vannak nagy folyamatok, amiben egy-egy politikus nem feltétlenül tud beleszólni. Az élére tud állni esetleg, és akkor majd a történelmebe úgy vonul be, mint aki valamit tett. De igazából azért szerintem összetettebb és nehezebb ez a helyzet. A tehetetlenség mellett azért elhívnám a figyelmet egy másik tényezőre, ami az, hogy az egységes német állam történelmének a tapasztalata az, hogy amikor a kormány kitűz egy idányvonalat, azt a német hatóságok és hivatalos testületek, amelyek egyébként is elég hatékonyan működnek európai viszonylatban is, azok tüzön-vizenát végig fogják vinni. Bármilyen áldozat árán. Most nem kell emlegetni ugye a két világháborút, de az biztos, hogy a kitűzött bevándorláspolitikai, politikai, meg menekült politikai irányvonalat azt végig fogják vinni a német hatóságok. Attól nem is tartanék, meg abban nem is reménykednék senkinek a helyébe, hogy ebben a politikai irányvonalban lesz valami nagy változás bármilyen okból. Na, azt tudom elképzelni, ezzel egyetértek egyébként, amit mondtál, hogy tehát a németek, a német kultúra nem szereti a bizonytalanságot. Tehát azzal, hogyha nő az embereknek a bizonytalansági érzete, akkor szükségszerűen két verzió van. Olyan politikai erőt fognak felruházni hatalommal, aki biztonságot ígér, vagy pedig az aktuális politikai elit fog válaszolni a népnek az akaratára, és fog ő maga olyan intézkedéseket életbe léptetni, ami, amit a nép megkövetelt. Én magam részéről, tehát mert kell erőt is látom, azt látom, hogy szigorúbb törvények lesznek, a német hatóságoknak a fellépési joga erősebb lesz, e részben azért azt is látjuk, hogy az a szabad, liberális, boldog Európa, ami azért a 50-es, 60-as évek óta van, az valahol véget ér. Ezzel együtt viszont ez egy legitim dolog lesz a német társadalom részéről. Innentől kezdve, ha úgy fogalmazhatunk, akár jónak is mondható, hiszen amit a többség akar, az, az a jó, általában az a közjó, ha már sokatnak nyilván nem, de valahol a közjó. A német állam abba különbözik mondjuk a Franciától, vagy a brittől, vagy akármelyik másik európaitól is, hogy ha egyszer egy irányvonalat érvényesítenek, akkor az nem fog önhibájukból, vagy, a, vagy az eltökéltség hiánya miatt hogy a hozzáértés hiánya miatt megállni, vagy visszafordulni. Lehet, hogy Franciaországban ugyanolyan helyzetben már forradalom lenne, vagy összeomlana az egész államigazgatás, vagy vagy megbénulna, de nem beszélve más országokról, de hogy Németországban nem lesz ilyen, az biztos. Én semmiképpen nem számítok arra, hogy a német kormány az elrendel egy ilyen 180 fokos fordulatot, akár részben is, és azt mondja, hogy jó egyébként nem volt igazunk, és most mi elkezdjük visszacsinálni a dolgokat. Bocs, tehát ilyen nem lesz. Azért azt is látni kell, hogy nagyon kevés politikus van, aki azt mondja, hogy elrontottam, bocsánat, most más csinálunk. <gül> tehát ez egy politikai öngyilkosság sok esetben. Ezzel együtt nyilván azért a politikai irányváltás az, az látható. De kommunikációban valószínűleg nem mondják azt, hogy soha, hogy bocsánat, elrontottuk. És egy másik... Tényező, amit ki kéne emelni szerintem az egész menekült válság kapcsán, hogy végső soron nem is a kelet-európai népességek, meg ami azt illeti, nem is igazából a német politikusok döntik el azt, hogy mekkora embertől megérkezik Európa határaira. Azt, hogy a határaira ér, mennyi érkezik, az azt nem. Hogy mennyi jön be, azt már inkább. Tehát azért a kerítésnek és a határvédelemnek megvan a maga szerepe és a hatása. Tehát, hogyha úgy döntenek, hogy nem jön be ember, akkor te is mondtad a németek eltökértségét, akik egyébként azért jelentős részt vesznek ki a Frontexnek is akár a működésében, tehát akkor nem fog bejönni annyi ember. Viszont pont a német sajátosságok miatt nem tudom azt elképzelni, hogy egy ilyesmit eldöntsenek. Én nem tudok elképzelni egy olyan forgatókönyvet, hogy az elkövetkező években azt mondja a német kormány, hogy na most akkor elvágjuk, és nem jön be több ember. Mert az azt jelenti hogy tulajdonképpen megtagadják az azelőtt évekig fenntartott politikai irányvonalat. Nem, szerintem ez politikai kommunikáció kérdése. Tehát mondhatják azt, hogy már elegen vagyunk, ennyi emberen segítettünk, ennyi embernek fogunk még segíteni, most már többet nem bírunk el, pont. Tehát ez egy piaci dolog, hogy ennyi kellett, több nem kell. Egyébként kellene még több, mármint képzett munkavállaló, hiszen a gazdaság működéséhez kell, de mondjuk valóban igaz, hogy nem biztos, hogy pont arra az afgánra van szükség, akinek nincs megfelelő szakmája, nem beszéli a nyelvet. Ez viszont egy piaci helyzet, egy piaci döntés. Hát igen, egy dolog a bevándorlás politika, más dolog a menekült politika. Ezt mondjuk megint nem kéne erről hogy Igen, tehát ennek két külön dolognak kellene lennie. De azért az is igaz, hogy olyan már most látható folyamatok vannak, amelyek nem mutatják azt, hogy a világnak, akár a közeli, vagy általunk szárazföldön is elérhető válsággócaiban jobb aki lesz a helyzet, mert nem lesz jobb a helyzet. Tehát folyamatos a klímaváltozás, folyamatos a túlnépesedés, olyan konfliktusok vannak itt, amik, és még lesznek, amik, amiknek nem, tudunk, nem tudjuk elejét venni. Tehát a, a, a sivatagosodás sub régióban az folytatódni fog, a Himalájának a pletterei olvadnak, ezáltal e, a Bangladescen, e, Pakisztánban, Afganisztánban, Indiában 10 millióknak a megérhetése van veszélyben. Ezek olyan népmozgásokat hoznak, ami szükségszerűen e, akár fegyveres, vagy konkrét konfliktussal eredményezhetnek, népcsoportokat fognak küldözni, tehát menekülni mindig lesz oka. Olyan óriási erők tolják ki a népességet ugye a közel-keletről, észak-afrikából, és ugyanakkor Európának a vonzereje olyan nagy, hogy ez a két tényező szerintem nagyjából bármilyen politikai döntést felül tud írni. Valószínűleg Németország felé akkor is tömegek indulnának el, hogyha vizes árokkal lenne körbevéve. Viszont ez azért ne felejtsük el, hogy a, a határvédelemnek különösen, ha az a, azt a határt mondjuk nem... Nem tudom, nem Berlin városában kell megvédeni, hanem valahol messzebb munkában. most akár itt utalhatunk Kadafi ezredesre, aki rendszeresen lövetett bele csónapokat a tengerbe, vagy ilyen egyéb piesrezsinek, akik egyébként is ilyen politikát folytatnak, és így kezelik a dolgokat, akkor ez valahol lehet egy legitim dolog. Tehát, vagy ha le, nem is legitim, de olyan dolog, ami megtűrt, ami így konszenzusosan megvan, és létezik. Tehát azért emlékszünk, hogy Kadafi és az olasz kormány megállapodása miatt. Hát volt botrány egyszer Olaszországban, amikor egy felvétel napvilágot került, hogy ott lőnek, de igazából nem volt ennek komoly visszhangja. Azért szerintem a saját személyes jólétének a fenntartásában nagyon sokan érdekeltek, azért látjuk, hogy a nyugati gazdaságok nem feltétlenül állnak most jól, vagy legalábbis komoly problémáik lesznek még meg most is feszültségek vannak, tehát el lehet érni azt a szintet, amikor a társadalomnak nagyobb része majd úgy félrenéz, nem foglalkozik vele, és hallgatólagosan felhatalmazza a hatóságokat, a kormányokat, hogy azt tegyék, amit jónak látnak. Ezt aláírom, másrészt az észak-afrikai, meg közel-keleti kormányoknak most akár diktatórikusak, akár nem, azért általában nem az az érdekük, hogy a saját területükön tartsák az elégedetlen és kivándorolni kívánó népességet. Tehát valószínűleg inkább ők is uh, úgy vannak vele, hogy uh, jobb az, hogyha inkább elindulnak. Oké, okay, tehát hogy ez az éremnek az egyik oldala, ez, ez valóban így van, igazad van. Viszont az is hozzátartozik, hogy a válságócokat uraló eliteknek a pozíciója nagy arányban múlik több dologtól. Egyrészt a a saját konkrét fegyveres erejüktől, lássunk mondjuk az egyiptomi kormányzatot, és nagyban múlik azon a, a külső anyagi támogatástól, lássunk szintén Egyiptomot. Tehát, hogyha Egyiptom nem kap nemzetközi segélyt, akkor nem tudja a kormányzat fenntartani az élelmiszeráraknak a mesterséges támogatását, ezáltal éjséglázadások lesznek, ezáltal az, hogy ezt leverjék, nekik éves lőfegyverrel kell a tömegbelőni Látjuk, hogy mi zajlik most Egyiptomban, milyen megtorlások vannak, milyen emberi jogi sérelme. A Nyugat ezt szépen csendben tűri, tehát különösebben nem zavarja. Viszont Egyiptomból nem is jön sok menekült. Pedig azért, ha valahonnan most így jöhetne gazdasági, politikai migráns, az az Egyiptom lenne. Éppen azért, mert az egyiptomi kormányzat ezt azért valahogy rendben tartja. Én azt tudom elképzelni sokkal inkább, hogy olyan diktátorok, despoták nőnek ki ezekben a régióban, ahol egyébként van politikai és társadalmi hagyománya a despotáknak, meg diktátoroknak, akik majd alkut kötnek a nyugati elittel jól megfontolt érdekük miatt. Nem a nemzeti érdeke miatt, mert ezek a nemzetek nem léteztek soha, hanem az ő saját hatalmuk és a, a hozzájuk társadalmi csoportok érdeke miatt. Szerintem ezek dominálni fognak, lehet, hogy létezik más megoldás, de gyakorlati más megoldás nem nagyon látszik. Másrészt tegyük hozzá, hogy Egyiptom ugye egy majdnem 90 milliós ország, ami azt jelenti, hogy majdnem négyszer akkora állam, mint amekkora Szíria volt a polgárháború előtt, már ami a népességet illeti. Szóval, hogyha ott kitör egy polgárháború, az egy kicsit húzósabb helyzet, mint akár a szíriai polgárháború. Tehát az meg nem lenne kellemes, ugye egyetlen érintett félnek sem. De azért az is tartozik, hogy. Visszaugorva a polgárháború témájára, azért az nem egy egyszerű dolog, ahol szervezet szemben álló csoportok kellene. Tehát az egyiptomi titkosszolgálatok és hadsereg mindent megtesz azért, hogy ne legyenek ilyen csoportok. Tehát látjuk, hogy a sínai félszigeten, ahol az ottani beduin lakosság problémát okoz biztonságilag, ott nagyon keményen kivonulnak, rendbe tesznek, és több ezer ember tűnt el a sivatagban valahogy. Azért nem hagyja magát annyira. Ingen. Nem hagyják ezek a rezsimek, hogy olyan állapotok jöjenek létre. Szíria mondjuk egy másabb helyzet volt. Tehát itt megint nagy irányokat nagyon nem lehet megfogalmazni, mert minden országnak speciális a helyzete. Tulajdonképpen reménykedni lehet abban, hogy kialakul egy olyan, olyan általános konszenzus a Nyugat-Európa, meg, meg a észak-afrikai, meg a közel-keleti politikai vezetők között, ami ami úgy különösebb megrázkódhatások és vérontás nélkül kialakít egy békés egymás mellett élést, ha lehet így mondani. Meg hát nyilván azért ezen munkákodni is kell, nem csak úgy reménykedni benne. Többé-kevésbé, azért a források végesek. És nem csak a források végesek, hanem az adott kormányoknak a társadalmi felhatalmazottsága is ennek a megoldására. Emlékezzünk arra, hogy Nikolás Sárközi úgy veszített el egy választás, hogy előtte megnyertek háborút. Tehát a mostani politikai helyzetben azért nem vagyok benne biztos, hogy a nyugati lakosság felhatalmazza ilyen beavatkozásokra a kormányát, vagy ha igen, akkor annak ahhoz azt máshogy kell csomagolni. Erősen meg kell támogatni propagandával, egyébként mondjuk most is zajlik ez jelentős részt. Hát igen, szerintem ez körülbelül végszónak is megfelelő, úgyhogy nem tudom, folytatjuk -a majd még a társalgást, én legalábbis reményem, remélem, hogy igen. Viszont benne én is. Ez majd a jövőben eldől, úgyhogy ismét köszönöm a részvételt a műsorban. Köszönöm a meghívást. A hallgatóságnak pedig köszönjük a figyelmet, és a legközelebbi viszonthallásra. viszont hallásra. كترنق هالأصوات أعلق قلبي وروحي من كلامك أعلق إذا الناس قدروا بصور الصين يعلق بقدر سكتك وما أسمع عتاين Volt egy szívem, de nem volt szíve. Én nem tudom, hogy and he